Nordfjördűr, Régen A tenger tesz bennünket férfivá. Az emberiség történetének leghosszabb napja. Ne feledjük, a tenger nagyobb a hétköznapoknál. A tengeren az ember nyugalmat talál. Tágassága, felfoghatatlan mérete megnyugtat, megvigasztal és az életgondjait zsugorítja. A szárazföldi nehézségeket, a súrlódásokat, a bosszúságokat, az emberek közötti viszonyokat, a kötelezettségeket. Elég, ha belenézünk a hullámokba, és már érezni is, ahogy a létezés megnyugszik a keblünkben. Aztán talán feltámad a szél, a hullámok a hajó fölé magasodnak, egyre feljebb és fejjebb tornyosulva, és a hullámvölgyek olyan mélyek lesznek, hogy a férfiak szinte belátnak a tengerfenekére, mely, mintha fel akarna jönni értük a felszínre. Nyirkos, hideg, küszködés. A halak kiemelése és megtisztítása bármilyen időben, tűző napon, hóban, fagyban. A halász élete maga a szabadság. De a szabadsággal az is jár, hogy senkiben nem lehet bízni. Egyetlen emberben sem, pláne nem az imágban, mivel az ég könyörületessége kint maradt a parton. Csak magunkban bízhatunk. Ezért igaz, hogy a tengert nünket bennünket férfivá. Ez a mondat, ha a tengert nünket bennünket férfivá, Felszólításként hatol a fiúk, Pordür és Günnár, később pedig Jákob tudatába. Felszólításként, támpontként, a tizenegyedik parancsolatként. Pordürből már tizenhárom éves korára teljes értékű halász válik. Már hét éves korától kik kiviszik a szleipniren, és emellett sokszor csónakázik ki Trigvivel a part közelébe, de ez nem számít igazi tengerészkedésnek, akkor még kisfiú. Leginkább a házak között játszik, fent a hegyen, lent a parton. Most viszont nem sokára 13 éves lesz, és kezd komolyra fordulni a dolog. Így volt ez Odürnél is, így lesz ez Pordürrel is. Aki persze nem Odür, nem egészen olyan. Igazából egészen más. Van benne valami az anyja családjának ábrándosságából, a könyvek érdeklik, és verset is írt már, Igaz, csak titokban, nem mutatva meg senkinek. De hát Nordfjördüri ő is, ahol az ember életét a tengerrel mérik, és oddür mondata, a tizenegyedik parancsolat, a tenger tesz bennünket férfivá, szimfóniaként zongavérében. Tavasszal teszi meg első útját teljes értékű halászként, és úgy izgul, hogy alig jön a szemére. Meg akarja mutatni, mire képes, hogy végre valódi halászként járhasson, kellhessen a faluban. Persze mások mellett kell kezdenie. Így jobb, mondja Oddyr Margrétnak, hamarabb megedződik, az idegenek között önállóbb lesz. Felbecsülhetetlen, ha az ember fiatalon és éretlenül tanulja meg, hogy végső soron mindig egyedül van, és önmagán kívül senki másra nem számíthat. Margrét végignéz a tengeren, és pardőrre gondolva nem ugyanazt látja, mint Oddyr, nem az áldást és a szabadságot, hanem a veszélyt, a nyirkos hideget, a rideg, káromkodással teli világot. Valójában hány világ létezik az emberi létben? Margaret azt szeretné a legjobban, ha pordűr mindig otthon maradna mellette, de maga is tisztában van azzal, hogy ez csupán a nők gyerekes ábrándozása. Tudja, hogy az élet elől senki sem menekülhet, Tudja, hogy van valami igazság abban, hogy a fiának a halászat való, mert ugyan szeret álmodozni és órákon át képes belemerülni a könyvek világába. Ráadásul kiváló tanuló, de mindig is vonzotta a tenger, és rengeteget álmodozott arról, hogy megmutathassa, mire képes odakint. Margaret tudja, hogy ez az életmenete, a ritmusa. A parasz gyerekek a juhakolba járnak, a tengerparti falvak ifjai pedig a tengerre. Mégis rettenetesen nehéz végignézni, ahogy elindul otthonról és a tenger felé veszi az irányt, ahol idegenek között fog majd halászni. Margret alig bírja elviselni a látványt, és muszáj megkapaszkodnia valamiben, hogy visszafogja magát, hogy ne rohanjon utána, és ne vonszolja haza erőszakkal és könnyekkel vissza a biztonságba. Ami persze megbocsáthatatlan lenne, Pordür talán nehezen, de megbocsátaná neki, ott dűr azonban soha. De hát hogyan kellene szívének elviselnie 13 éves világos barna is kócos hajú kedves de határozott jellemű, legbelül viszont nagyon is érzékeny mosolygós tekintetű távozását. Hiszen pordűr mellett mindig is egy parányit könnyebbnek tűnt az élet. Reggelente sosem volt nehéz felkelni, türelmesen bánta testvéreivel, kedves volt a vele egyévásúakkal. Amikor pedig ott távol van, kint a tengeren, még mindig bemászik anyja mellé az ágyba. Oda bújik hozzá, mint egy álmos kutyakölyök. Ő meg átöleli, és érzi, milyen nagyra megnőtt. Tenyere alatt megnyugtatóan lüktet a gyermeki szív. Mindketten elszenderednek, és így alszanak tovább. Az élet legdrágább pillanatai ritkán zajosak. Mennyire nehéz is ott állni, és csak nézni utána ilyen korra reggel. Valójában még éjszaka. A nap azon órájában, amikor a legérzékenyebbek vagyunk, amikor a legközelebb állunk a védtelenséghez. Nézni, ahogy távolodik a domboldalon, baktat a tenger felé, ahol már várja a hajó és a halászat. Margaret megkapaszkodik valamiben, a fia egyre messzebb jár otthonától, az egyik lépésnél már felnőtt, a következőben még gyermek. A többi gyerek alszik. A három lány, a még csak egy éves Elin, a kilenc éves Olöf, a tizenegyesztendős Hülda, meg Günnár, aki már betöltötte a négyet. Ő Hüldával együtt ébred, két órával később, dühösen az anyjára, amiért nem ébresztette fel. Látni akarta, ahogy a bátyja elmegy otthonról, és átlép a felnőttek világába, amely egyszerre mérhetetlenül izgalmas és rémisztő. Alig várja, hogy visszajöjjön, hogy megláthassa rajta a változást. Günnár meg van győződve arról, hogy az első igazi hajóút annyira megváltoztatja majd Pordürt, hogy szinte nem lesz különbség közte meg az apjuk közt. Akkor pedig anya, magyarázza szárított halat rákcsálva a széken a lábát lógázva, Pordürhöz is hozzá kell menned feleségül, és vele is együtt kell laknod, meg lehet, hogy egy nagyobb ágyat is csináltatnot kell, járni asztalossal, hogy mindannyian elférjetek benne. De én ugyan nem fogom apának hívni. Na és ha neked adja a bicskáját, kérdezi hülde, hozzákészülve a halsózáshoz, mert ugyan még kicsi, de fürge, ügyes és olyan erős akarja, hogy a vele egykorú fiúkat is könnyedén kétvárra fekteti. Örökbe nekem adja? Igen, örökbe a tiéd lenne. Akkor vasárnap meg szerdán apának szólítanám, feleli günnár, és elindul a nővérével megforgatni a halakat a szárítókon. Annyira szeretne már nagyobb lenni, hogy nehezére esik csöndben maradnia, és pordűrt mindig arra kéri, hogy emelje fel a lábánál fogva, hát ha akkor gyorsabban nyúlik. De már számára ez hosszú napnak ígérkezik. Folyton ki, kikukkant a konyha ablakon, távcsővel vagy anélkül, azt remélve, hogy megpillantja pordűr hajóját. Annyira nyugtalan és izgatott, hogy nehezen viseli maga mellett a kicsiket, minden erejét és önuralmát arra összpontosítja, hogy tompítsa a félelmét, hogy ne feküdjön le az ágyba, átadva magát a rémületének, hogy ne rohanjon le hanyat homlok a partra, és kössön el egy csónakot kievezni és hazahozni a fiát, aki annyira gyerek még, akit néha fájdalmas, rossz szálmok gyötörnek, és aki nagyon kedves, jóságos, és néha csókokkal, gyermeki csókokkal borítja anyja arcát, Mondd neki valami szépet, és szavaival szebbé varázsolja a világot. Margrét csak figyeli a tengert, be attól, hogy szegényt tönkreteszi majd a bárdolatlan fickok társasága, akik nagy hangon, káromkodva beszélnek nőkről, durva, nyers, megalázó szavakkal illetik az ágyékot és a mellett. Lehet, hogy pordűr kiéget füldel, megtört szívvel fog visszatérni, és kedves szeme is másképp néz majd rá. Az emberiség történetének leghosszabb napja. Legalábbis annyira lassan ván a percek, hogyha a Margrétnak dinamitja lenne, felrobbantaná őket, csak hogy siettesse a múlásukat. Minél több időt tölt pordűr a halászok között, annál nagyobb eséllyel változtatják meg, és szakítják előtt tőle. Margrét figyel a lányokra, kimossa a ruhákat, felsúrolja a konyhapadlót, Kardot farag Günnárnak, aki délre indul, a Szentföldre, keresztes hadjáratra. Igyekez anya mondja, vár a hadsereg, és hamarabb haza akarok érni, mint ahogy pordűr visszatér a tengerről. Végre kezd leszállni az este. Közeledik egy árnyalatnyi sötéttel és néhány csillaggal, majd feltámad a szél, és fekete felhők vonulnak a fjord fölé. A vize is hűvösebbnek tűnik, és Margrét szívét is elönti a sötétség. Érzi, hogy megfagy ereiben a vér. Erős szél kerekedik, elered az eső. A gyerekek bemenekülnek a házba. Még Günnár is, akinek így komolyan le kell rövidítenie a keresztes hadjáratot. És sértődötten szomorúan kéri anyját, hogy kötözze be temérdek sebét. De Margrét csak annyit felel. Jó-jó rendben. Majd tovább járkál fel alá, kitekintget az ablakon. Elővesz valamit a szekrényből, de csak azért, hogy visszarakja, aztán felhagy a kifelé meredéssel. Nem meri folytatni, nem akarja látni, mennyire elsötétült a tenger. Hogy csak nem ugyanolyan fekete, mint az a szempár, amelybe jó néhány évvel korábban belenézett. Fekete és mély, mint két sírhant. Továbbra is szórakozottan válaszolgat a gyerekeknek. Olyan különösen viselkedik, hogy Günnár kis hián elsírja magát. De ekkor Hüldá ráveszi az anyját, hogy készítsen vacsorát, mivel az ösztönei azt csúgják, hogy jót tenne Margrétnak, ha elfoglalná magát. Énekelj valamit, anya, teszi hozzá, énekeld el az amerikai dalokat, és Margrét rázendít habozás nélkül engedelmeskedve. Vacsorát készít, és énekli a dalokat, amelyeket még Kanadában tanult és azóta már számtalanszor elénekelt a gyerekeknek, és még akkor is énekel, amikor kinyílik az ajtó, és belép rajta apa és fia. Ott korábban partra szállt, de megvárta a fiát, aki anyja énekére érkezik meg, fáradtan, kimerülten, de feszes háttal, büszkén, és Margaret hirtelen abba hagyja a dalolásást, mintha elvágták volna a hangját, a két férfira pillant, ahogy ott állnak egymás mellett. Ott az ökölbe kezével, mint régen, hogy visszafogja magát, hogy büszkesége ne legyen túl szembetűnő. Pordűr pedig peckesen, nem teljesen úgy, mint amikor reggel elment otthonról, az anyjára néz, akinek olyan roppant erővel kell türtöztetnie magát, hogy fel ne kiáltson és oda ne szaladjon hozzá magához ölelni és megcsókolni őt, hogy az már szinte fáj. Günnár még ott áll a konyhaasztalnál, az aznapi csatában szerzett sebeivel, tátott szájjal mered a bátyjára, olyan nyilvánvaló csodálattal, hogy Hüldát elfogja a nevetés, és erre Márgrét is elmosolyodik, és megszólal. Az embereim bizonyára megéheztek. Odőre pillant, tekintetük találkozik, találkozni akar. Bárhogyan legyen, azért vannak ilyen pillanataik is.